Klockan är fem. Ekon nyheter. Nej, ska jag bara. Det här är Kåko Sports podcast. Välkomna ska ni vara till den femte upplagan av KK Sports Podcast. Björn Blomgren heter jag och idag kör vi ett avsnitt som är vår motsvarighet till den Ricky Gervais proddade serien An Idiot Abroad som gjorde stor succé när gick på SVT. och vi har vår egen Ricky Gervais med även om det väldigt gärna även om jag väldigt gärna skulle vara det själv men det är ju såklart Jimmy Blad. Som har den rollen. Välkommen hit igen. Tack Björn. Jag undrar bara, varför blir jag Ricky Gervais här i, i gänget? Nej, men du, du är bättre på att komma på spontana repliker som, som blir jävligt roliga. Så att... Du tycker jag också att jag är småfet och passar i <laughs> din <det>, Nej, <laughs> <så, laughs> <så, laughs> det, det sa jag inte, men... men um, hade så, jag, smickrande att bli jämfört med ett ja. universal universalgeni, faktiskt. Sen ja. tror jag inte du är speciellt lik David Brent om du skulle få en boss position <laughs> heller, men... Nej. Men just eh, Gervais som humorist finns väl vissa likheter. Eh, själv får jag väl ta på mig någon, någon form av eh, lite mer PK-aktig Steven mersch roll Och komma och flika in med, med grejer som I think traveling broadens the mind och, och liknande. Kvasi-kommentarer. Mens eh, Ricky Gervais bara sitter och, och garvar. Otroliga saker. En eh, idiot abroad är ju alltså serien där Carl Pilkington, eh, Gervais idiotkompis, blir skickad ut i världen för att se världens sju underverk. Men eh, han blir svårt stressad och inte alls nöjd med det, det blir jävligt rolig tv kort och gott Och eh, vi har vår egen Carl Pilkington, Pilkington med oss, eh, vår hockeyexpert från avsnitt 2 IFK Arboga-supporten Kristoffer Jansson, välkommen hit Tack så mycket Björn eh, Vad säger du om den här jämförelsen? Ja, vad ska jag säga? Har du sett programmet? Jag har lyssnat genom min dator ett antal många gånger. Och... I podcasten är nu Men just en uh, Idiot Abroad. en uh, idiot på resa. Inte är inget jag har följt. Jag måste säga. Jag säger som. Uh, när jag det på posten i typ. På högstadiet så hade jag förmånen Eller ja, oturen skulle vissa visa säga Jag menar mina förmån att hänga med Postuffen som man kallas Och han sa alltid att när man inte har någon koll På någonting så är det division 7-8 för dig Och det här som du snackar om nu Det är division 78 för mig för jag har faktiskt inte sett det här är en idiot på resa, jag såg en, en kvart eh, Sen smällde jag av skiten, jag tyckte inte det var så bra Men då avslöjar ni här, du Björn och vår ständig sidekick Daniel Alfredsson, välkommen Tack så mycket För övrigt, en av våra lyssnare som har gjort eh, observationer att Daniel är vår liksom, motsvarighet till John Melendez Han som sitter och liksom, eh, skålar med kaffekoppen innan, innan de går till re reklam i The Tonight Show Alltså gamla... Ja, Leno, han är inte kvar på det Tonight Show? Det är väl Conan O'Brien som har tagit över. Är John Melenders kvar? Jag vet inte. Ingen, men det Nej, som var det mest, mest kända, det är i alla fall Kevin Eubanks på gitarr. John Melendez, att liksom skålar med kaffekoppen när det var reklam. Dan Alferson är var John Melendez, men i alla fall. Eh, ni avslöjar att han, alltså Carl Pilkington, han är ju på riktigt. Och att ja. det inte är ett fingerat namn och att han är verkligen sådär stöd. Det är någon form av dokumentär, va? Alltså ja. dokumentär fast på riktigt liksom. Alltså ja, det stämmer bra. Och det är någon form av Mobbing TV också. Men, men han kan ju tydligen ta det här. Callet. Han skrattar nog hela vägen till ja. banken. Och han är ju med nu i The Ricky Gervais Show, som är en podcast som den mannen producerar så att han har nog, Det går nog ingen nöd på honom. Men jag säger också att jag, alltså kollar jag på det här, en idiot på resa igen. Så tar jag säkert det till mig. För att när jag börjar med. The Office slog jag också av efter en kvars alltså brittiska versionen Amerikanska boykotte Av vissa principer som vi inte bör gå in på här Alltså amerikanska The Office, inte amerikanska produktioner Men då tyckte jag inte det var någonting direkt Men sen när jag började kolla andra vändan Så att säga så var jag fast för total briljant serie att... Fortsätt du Björn, avslutade du på och började Ja, det kommer jag inte ihåg nu Så vi slänger på en jazzjingel Och sen går vi på och startar avsnittet Ja, eh, igång är vi alltså med Björn Blomgren, Jimmy Blad, det är jag som snackar, Kristoffer Jansson och vår egen John Melendez, Daniel Alfredsson här. Eh, Jansson, du satt och funderade på en grej i pausen här. Vi, vi har inte presenterat dig tillräckligt, så att det här är ett bra sätt att börja. En isbrytare helt enkelt. Ja, bryta loss isen som sagt. Ja. Ja. Eh, så här, min, min, min värld, jag är lite mystisk person ibland, men... Jag har kommit fram på ett ord, mångfans har inte vi hört, i alla fall inte jag. Har du någonsin igen här, hört som om mångfans? Nej bara nu i pausen, du får gärna gå in på vad det betyder. Ja, jag vet inte heller vad mångfans betyder, men det kommer ju alltid fram för att många tror att jag är på en massa lag och fans. mångfans. Ja. Du är en mång, alltså, mång, alltså, du har lagt ihop det här att du håller på många, du är fans till många lag. Ja. Uh -huh. Och sen har du gått in på Någon slags ordvits av mångfald Ja, men jag måste Precis. bara säga att Det är ju briljant är, Alltså ja. du är en mångfans alltså. Eller kan man säga att man är en mångfans Man bara är mångfans det kan man, man, är, säga. man kan vara ett mångfans Kanske Nej, men, nej Det Jag tror jag jag. det är viktigt att det ska vara fans ja. ja, alltså just Man är mångfans bara. Alltså man är extremt open minded Inför grejer Man kan hålla på flera lag Vilka håller, lag håller du på primärt? Ja alltså? Ja, nu har jag ju runt om halsen så att IFK är hockey och uh, ditt hockeylag... Eller Mumulis gamla modeklubben. moderklubb är det inte, han är finsk. Hans moderklubb, nu får ni gärna gå in och googla och rätta mig om jag fel. Rauma Lucco eller Lucco Rauma, beroende på vem man frågar hur det ska uttala Jag tror. Ja. Nej, det kan till och med vara Saipa eller Esbon. Det måste vara Esbon. Esbon -blues, fast, ja. Jag tror på det där första. Det lät, det lät mest obskirt. Ja, Jag vet att han spelar i alla de där tre klubbarna jag nämnt i alla fall. Men ja. det, jag tror att det kan vara Saipa. Vi kan kolla upp det till Han har nästa. varit ja. utlånad du hv 71 också. Ja, det stämmer bra det. Det, det är något jag aldrig, aldrig jag kommer förlåta honom för. för att snubben alltså legend. Liksom håll 35-0 i Luleå tills han gör sitt uttåg. Om det var 2000 eller 2001 mot Djurgården i semifinalsen. Så slutar han i Luleå helt. liksom Håll 35-0 i sin elitsevig Sen går han tillbaka till HV typ 2004. Och vinner ett SMG guld där undrar Men så håller snubben en 36-0. Fast han har nu med 35. Alltså i Norrbotten, Luleå, där är ju 35 ett begrepp. Det är inget röjnummer liksom. Så jag tycker att... Det förstör ju hans sig lite grann. De flesta har nog glömt den lilla sektionen vid det här laget. Det borde de inte. Nej, det tror jag faktiskt inte. Det är fans... Även många fans, Även Det de, de är något man stör sig på. Tror jag faktiskt att det är. Ja, ja. ja det, det stör mig lite och bra, grann. Men Luleå hockey håller du på i alla fall. Jag också. Mitt lag och Arboga hockey. Det är de två största. Alltså. Hur skulle mm. det ställa, om, om Arboga gick upp till elitserien och skulle möta Luleå i sig. Sparbanken, arenader och Alexander Semyonos på ena sidan och Chris slänga, på den andra. Jag får ju ta så länge halsstugan åt helvete. Alltså. Arboga är halsstugan för... Vad säger Peter Vidda-Vedin om eh, Heja-klassledare i Arboga Army om man hör dig nu Han är väl också ett litet av ett mångfans För han håller i på AIK också Ja, han är AIK och Arboga fan Ni är fullt med mångfans i Arboga Army alltså Ja, det är blandningar i den klacken faktiskt Det är Djurgårdar och det Ja. Oh, okay. Men, men du, du är ju du är lite mer extrem än de här. För du är ett riktigt mångfäns så att säga. För att använda det här ord, nya fina ordet en gång till. Som vi så gärna gör. Du håller ju på betydligt fler klubbar. Nej, ja, det vet jag inte. Du har men väl någon... framförallt, Jansson, så är du unik. För du håller ju extremt på det här laget du har tittat på. Alltså, du spelar ju väldigt mycket. Jag är en, på lång... en gambler. På du är en gambler. Men liksom, du kan. I alltså, ena dagen så är det Skellefteå och andra dagen är det är Och det är verkligen svart eller vitt Det finns ingenting däremellan Nej. Det är alltså Pengarnas game helt enkelt Pengarna mycket. ska ja. bara rulla ja. men, men om vi säger såhär, du, du följer ju väldigt mycket sport yep. Det är därför vi har det här som expert idag Det finns, finns många som också följer ganska många olika ligor i fotboll exempelvis Men det som är unikt med dig är att du verkligen går in stenhårt för att hålla på ett lag i varje liga Yep. Jag kan rävla upp Levante, Portsmouth <laughs> Nej, Blackpool Pompe, existerar inte i min hjärna längre De har åkt ur, men det yep. Blackpool det, ja, det, ett, det är ett correct. fint gäng, de gillar jag väldigt mycket också mm. eh, har, har en helt annan budget än alla andra lag men klarar sig bra Och sen... Levante Ja, det är han precis jag vet, ja, men det är Varför ja. det då, varför Levante Och sen så har vi, har vi väl Ett lag i Italien också Ja, Inter ja, det... Bryter lite mönster där i med Inter, alltså som den här storklubben I övrigt så är det mindre lag Jag gillar ju inte Samuel Eto'en I Inter egentligen, jag vill gäller det att ha slöpt den där mm. in den, in den Det är den, det nog det är inte ensamma ett. om faktiskt uh -huh. Nej jag men just nu är han Med tanke på Eto'as fina form så att. Men, men det här är en ganska, jag tycker det är en roligt skön diskussion, så vilket lag Man håller på, det säger en hel del om, om En själv Vi här, vi vanliga Trion då, vilka favoritlag har vi? Liksom? Feel free och uttrycka ja, sympati eh, FC Barcelona, Örebro SK Forsby FF Det får rä räcka med en liten trio där för mig eh, Jag har inga favoritlag i övriga sport De följer inte så mycket Jag har, håller på Luleå i hockey Sen jag på Hammarby fotboll det, här, alltså, det, det går tillbaka way back Just Luleå hockey mm. Uh, jag skulle jag höll faktiskt När jag var alltså, väldigt liten på, å, Runt åtta 9 år på Lira Luleå i fotboll Men de åkte ur Division 1 norra Kunde så det man varför. inte följa dem så mycket på text-tv heller? Eller? Nej, alltså, sen, jag tror jag gick i konken Och inte finns kvar Sen var jag faktiskt på Skansen Och då satt Hassa Eskilsson där Och var skönt långhårig och lockig mm och eh, helt enkelt Bayern. då blev det Bayern, för han hade sin tröja nummer 100 och gav, gav, var väldigt trevlig och sympatisk måste jag säga, långt ifrån så vad man hade sett på tv och Peter Forsberg som lackade och, och slog klubba i isen och, och sådana där grejer men, men det var ju Peter Forsberg är en kung ändå men just att, när han var sjukt sympatisk och gav mig en autograf, det gjorde att det var 99 någon gång, tror jag. det var innan SM-guldet vet jag mm. eh, och sen Luleå då, go way back mm. på grund av deras coola logga och ja. deras målvakt Jarman Myles. Ja. Men i övrigt så har jag inte så fan, alltså Liverpool var det men när Michael Owen lirade där sen dess. Så... Mm. Om Pol vi ra rappar på det lite så har du Boston Celtics fortfarande. Ja, dem, de, de håller jag ganska hårt på. Men tyvärr, jag tror... Eh... Ja, jag vet inte fan, vi inte prata så mycket basket. Det går dåligt för dem just nu, så att ja. inte in på dem. Och Danne, om vi bara eh, rabblar lite snabbt innan får vi Då är det Hammarby, precis som Jimmy, givetvis, i fotboll. Då. Och sen är det väl läxan i hockey. Ja, och internationellt, finns det något där? Nej, äh, inte direkt Något favoritlag Men det finns väl ofavoritlag För att använda Tony Svenska Och där är ju Manchester United, de kan inte klara av alls men, mm. men varför vill du att det ska gå snabbt här Björn? För, äh, ja, men det känns som att vi har snackat Ganska länge och just sitta och lyssna på motiveringen till varför alla håller på fem olika lag, ja. det är inte så intressant. Men, Men samtidigt eh... så, vi har ju återigen idag är återigen ett sånt här improviserat avsnitt, ja. Det vi inte har någon manus överhuvudtaget mm. så att det kan ju bli 20 minuter till väldigt ja. bra tugg, det kan bli fem minuter till väldigt bra tugg. Ja, också. exakt. Men det jag ville komma till eh, genom att rappa på det grann det ja. är att eh, för de flesta, alltså, det finns nog väldigt få människor som är sportintresserade som bara håller på ett enda lag. Mm. Eh, för de flesta håller på, på lag som håller till i olika man säga, idrottsuniversum man kan, oh, exactly. man, man kan hålla på ett lag på lokal nivå Ett mm. på europeisk nivå Sen kanske ett på, på Någon toppnivå i Sverige ja, eller något men det är nog väldigt få människor som håller på olika lag på liknande nivåer. Jag känner jag har ju all respekt för de som håller stenhårt på ett utländskt fotbollslag exempelvis men jag är ändå så sv sjukt svårt att relatera till det. Men det beror ju på att för att jag inte har någon favoritlag utomlands när det gäller fotboll mm. just. Jag, blir, jag kollar på resultat jag blir glad jag blir glad när typ Milan Roma eller in, inte inte längre inte den slant men när Milan eller Roma vinner <coughs> när Bologna vinner blir jag glad typ när Manchester United förlorar blir jag glad glad. När Barcelona förlorar blir jag väldigt glad. Alltså, mm. Men i jag i säga så skulle inte kunna relatera och kunna säga vi om ett lag som liksom men, men, befinner Jag tycker ändå det utendans. är ganska accepterat nu för, för att Det är det, absolut. Det, det är väldigt lätt att följa lagen. De spelar på tv vecka ut, vecka in, mm. ibland flera gånger i veckan. Man kan läsa nyheter dagligen i alla möjliga och omöjliga medium om laget. Och liksom mm. Verkligen följa med och få en känsla för laget samtidigt som de flesta toppklubbar har en utpräglad filosofi som man kan relatera till själv. Nej, jag köper i. dina argument men jag själv sen, kan inte relatera. Med internet så är det väldigt lätt att till och med bli medlem i, i klubben. För en ganska dyr peng visserligen per år. Men... Och du brukar ju flasha ditt barcelona Ja, men det, det, har, det har gått mycket. ut för tre år sedan. Blir till att skaffa ett nytt? Nej, det vet du fan. Det... Eh, inte för att man är fattig student som exempelvis Nissebä gäller att skylta med. Men, men det, det tar på ekonomin precis som kyrkskatten och annat löst. löst. Jonsson, vad anser du rent konkret med att hålla på så utländska lag? Så är det något problem med det? Eller är det bara... Jag ser inga problem med det alls. Det... Förstår du att det blir snack om det? eller? Ja, det förstår jag. Mycket snack. Ja. Ja, eh, har vi något mer på den här delen Björn? Eller? Nej, den här delen som Dan övade upp den briljant till. Den här? Ja. När vi satt i pausen Det ingen i i <laughs> <laughs> e I I du, är jag inget minne om Tony svenska Tony svenska Du sa i alla fall ganska briljant Sympati och osympati <laughs> ah, okay. Och det är väl det vi har sörat om lite grann. Mm. Nej men har vi ingen mer att tillägga Då hade väl Jansson en låt Ja, Danger Zone Då spelar vi lite Danger Zone med eh, Kenny Largents Danger Zone från filmen Top Gun, tror jag. Det står eh, Top Gun på Spotify det Jag har inte sett Top Gun. Är det någon sån här som har sett Top Gun? Nej. Jag vet bara Tom Cruise. Den ja, jag har sett jo, den för länge sedan. Men jag, jag är ovan att somna i filmer. Det är en av dem jag har somnat i. Star Wars bland annat också. Nu har jag inte heller sett hela. Alltså du... Alltså, jag har det, inte sett, det, en, har har sett en hel Star Wars-film. Nej, okej. Okay, vad bra. För det finns ju sex olika. Du, du somnar mitt i som sagt. Ja. Ja, eh, i alla fall så du ska få önska en låt återigen sen Jansson yes. eh, För att du var ju lite upprörd här innan på programmet Att vi inte hade ringt upp dig förra veckan Så du skulle få önska en låt Utan det var ju, vi ringde upp på Men det var ju för att han fyllde år Han fick, han fick ja, önska en låt. Det nu. Ja, så ja. Att, eh, inga hard feelings längre nej, nej, nej, inga hard feelings. Ja, eh, vi ska väl gå på den här matchen Som vi har pratat eh, så mycket om Men nu är den ju spelad också Den eh, spelades nu helgen i söndags Eh, seriefinalen i Division 2 innebandy Västmanland på här sidan Det var Köpings IBF mot Vibb Ungdom, eller bara Ungdom Som man refererar på i, i dagligt tal Fast nu kommer de börja säga Vib Det kan jag garantera Ja det får de göra mycket de vill Efter det här programmet är de inte vårt problem längre så att, eh... Jag måste bara säga det, att jag var orolig för vattnet här innan Det såg grumligt ut men det verkar ha ordnat upp sig Faktiskt men mm. eh, matchen i alla fall då mm. eh, IBF ledde med 4-2 Ledde med 2-0 man, man var tvungen att vinna med 3-0 Eller tre mål för att gå upp Men man lyckades inte Och eh, Ungdom vann till slut med 6-5 Och eh, Jimmy Blad, du var ju kapten i matchen eh, mm. Spelade inte så mycket men, men eh... <laughs> spelade inte alls faktiskt Som det har sett ut de senaste matcherna mm. Förutom Äh, näst sista då jag gick in och hängen en ballja ganska ja. snitt med jag själv Nu försöker jag liksom äh, snacka upp mig själv så ja. du snackar, Nej men så är det liksom äh, Ja vad var det du ville fråga Jag tänkte fråga känslorna Att äh, ha varit så nära men ändå så långt bort Ja det är just det, det är, alltså, Vi har ju haft två sjukt bra kedjor Måste jag säga Så att det är helt rätt att de fick förtroende och trumma på det inga, Och det är alla mm. överens om också där äh, så det, det är ingen snack Men känslorna är så klar man är lite bitter naturligtvis Man spelar upp några lägen för att jag tycker att vi, vi, alltså den här starten vi fick, det såg ju väldigt, väldigt ljust ut. Hade vi kunnat hålla det där 2-0-överläget lite mer så tror jag att vi hade tagit dem. För det var känslan ja. i den första proven att vi tar dem liksom. Ja, min känsla efter matchen var att vi aldrig blev riktigt stressade. De behövde lugnet hela tiden. De hade ett, eh, ganska mycket hög, högre snittålder och... Eh... Kunde utnyttja sin rutin samtidigt som Hade spetskompetens i Christian Mattsson som var, han var grym Fast ja. han inte, inte var överdrivet bra Men, och sen, Han var ju framförallt skillnaden mellan Vinst och fluss för dem ja. tycker jag och sen, de, hade, de hade tyngd och rutin men samtidigt se, ser jag några nyckelpunkter i den matchen som kunde ha betytt att uh, IBF skulle ha vunnit den. Mm. Uh, jag tänker framförallt på att uh, nummer 20 jag, jag kan inte namna Gabriel Gabbe Andersson uh, han sprang i alla fall konstant och gnällde som, som uh, en jag inte vad man ska säga jag gillar inte att säga gnällde som en italiensk fotbollsspelare för det, det är ganska stereotyp mm. men något i den stilen i alla fall uh, gnabb, gnabb, gnabb. och uh, i mitten av den andra perioden när IBF ledde med 4-3 så i princip slänger han sig in i en duell med Kristoffer Nilsson där han är uppenbart svagare. Då man ger han den här fördelen som man har chattat om i två och en halv period. Och på det här powerplayet så får de 4-4 då. Mm. Det tycker jag är synd att det blir, blir en sån nyckelgrej av en sån mm. utvisning som, som kommer efter... En sån situation Ja samtidigt, ja, jag håller med dig Det är just den, jag tycker domarna var överlag väldigt bra Det ja. var, alltså, ing... Men just den Så kan vi inte med om Men jag ser på andra alltså, vi är så pass bra Så, att de... Hade vi kunnat hålla 2-0 lite längre Då hade de blivit nervösa Men annars så har de ju De har ju sex spelare med SSL-rutin Av de som var med igår Liksom spelat i, i högsta serien Och liksom varit med och gått upp från ettan Spelat helt avgörande matcher Så att det är klart att de har rutin från sånt här När de ställs emot Har ett kompisgäng som för två år sedan spelar i fyran liksom. eh, Ja, det ska vara skillnad det, det, ska vara skill det var ju skillnad Men jag tror att Hade det räckt för oss Det har jag skrivit också Hade det räckt för oss med att bara vinna Så... Eh, så tror jag vi hade tagit det ändå. För att nu ja. fick vi gå fram. Eh, därav kom den här utvisningen på Nilsson. För att han är egentligen två år till att jag ligger längre bak i banan. Men nu är han upp och på. På Gabriel Andersson som har varit så bra den här säsongen. Dock tyckte inte jag att var så bra i helgen då. Men eh, eh, i vilket fall. Det här kommer som en produkt. Deras vändning kommer som en produkt av att vi var tvungna att gå upp. Helt ja tack. och sexan kom i tom kasse. Ja, Ja, det... Men i övrigt så kan jag säga att det var sjukt bra drag på matchen. Och då ja. får jag tacka bland två ja. männen som sitter här förra. Danne och, och, och eh, Jansson då, ja. som var med i klacken. Jag tänkte precis komma det. Vi hade ja. en kapten till eh, på den där matchen. <laughs> och han sitter också här idag. Christoffer... Det captain leader kan man ju säga. Helt ja. klart. Du, du hade bindel i klacken, du härjade i megafon och du såg till att det var stämning i KB-hallen. Ja. Berätta lite om det. Stämning och stämning, det var ju mest eh, tyst mitt i matchen men eh, det gäller ju att få igång klacken och ge grabban ett stort bra stöd ja. Ja. Det, det lyckades ni väldigt bra med, framförallt i inledningen, innan matchen väl skulle börja, alla stod upp och vissa var helt vilda bara dåna i sargen och grejer det, Lokalt har jag aldrig upplevt något liknande, liksom. jag tycker, nej, återigen stort tack till alla de som var där och, och stöttade och sådär och, mm. och, eh, Vad tyckte du om matchen i övrigt då Jansson? Ni bjöd, ja, mån, ja, jag vet inte vad jag ska säga egentligen En underbar tillställning en underbar det, bjöd, till... det bjöds på mycket Det är Innebandy godis Det var många individuellt skickliga spelare på planen ja, mm. Matson har vi nämnt Jag tycker även Torunen ja, gör, en, är... gör en riktigt bra match Med många trollerinummer Och sen Alexander Järska som vanligt eh, Top of the league Eller vad man ska säga mm. Men Torunen, det är ju riktigt trollgubben, det är den största, number one. Du tycker han är bäst? Ja, det är en favoritspelare för dig. Trollfiguren. Men när på 26 hål omröstningen Jansson så gick ju du in och röstade på Stefan Andersson som scenens bästa förhållare. Faktiskt när det väl liksom summerades så var du den enda som hade röstat på honom. Nej, i min ögon säger han som, som vinner på 26 hål. Jag ser det var bara annan. du som tyckte det också, ja. av alla typ 200 personer hade röstat. Ja, ja, jag kan förstå det. Men du köper din egen åsak? Ja, jag köper typ. det. Du skulle rösta på han igen, även fast toren var så bra i helgen. Ja, jag måste gå där. tyvärr gå till torren ändå. Okej, okay, så hade de röstningen varit idag så hade det blivit toren som skulle ta röst. rösten. Ja. ja. <coughs> allt som allt samlade intryck från matchen var att det kunde bli en jättefest, men den kom av sig lite grann det var, ärligt talat, ganska lågt tempo stundtals. Vi ja, men, ville väl dra ner matchen och de var ja, ballskickliga, stod och lirade runt och att man ju, matchen man blev Vi ville. blev så oerhört frustrerande för att det är ett ruttat gäng. När de leder med två mål där, eller ett mål till och med, de vet ju att vi måste ju framåt. Och de stod bara och rullar av. Så hade det varit handboll, då hade ju handen varit uppe från domaren för länge sedan. Ja. Just för att man inte får spela passivt Men det innebär det då, då får man göra så de har, har ett så pass bollskickligt lag Så hade, hade vi gått upp och stöttit ännu hårdare Så hade det liksom Ramlat in ett par bollar till bakom Tommy Som, som vanligt för, tycker jag Han, han var briljant i kassen äh, Även igår Jag tycker han visar att han är Sjukt bra målvakt Men äh, som sagt Det var ju ingen höjda stämning I omklädningsrummet Efteråt äh, Nej det var det inte nej, uh, ja Blir det här ungefär det sista vi nämner om, om året så det två tror jag? Ja, det är, sen kommer ju snart så börjar ju min favoritavdelning som är Silly season. Jag är ju lugnare med lite på den fronten eller det gäller då spridning av <laughs> fått diverse påhop. Uh, så att man ska lugna sig innan, innan det är uh, klappar och klart. Så jag kommer inte uh, spekulera så mycket i vad som mm. händer i lagen först man har. Fast redan nu vet jag att det finns lag som. Uh, som liksom har börjat... Vi har börjat snickla lite lätt på worship för nästa år. Och, och andra lokala lag som också håller på. Så att, mm. eh, vi får se om vi nämner det någon mer i någon podcast. Förmodligen inte om det inte blir, det ringer in något riktigt stort namn till någon av lagen. Ja, eh, jag vill bara avsluta med, med liksom en smolk om Sett ur ungdomsögon. Eh, jag tycker att eh, ja, vi, de visar i tredje perioden att de, de är... Mm värdiga segrar de, de, gör, de gör allt så pass bra men sen med tre sekunder kvar så är det någon eh, jag vet inte vad man ska säga ens men nummer tre hade han så, såg, såg ut att ha fått en säkring i huvudet han, han körde alltså upp klubban i skrevet helt oprovocerat på Joakim Toronen med alltså tre sekunder kvar av matchen det är redan, det är redan avgjort Får en utvisning. Står och skriker på domaren. Och sen när han går och sätter sig så sätter han sig inte ordentligt i vid Utan sätter sig på sargen och skriker något i stil med att vi har redan vunnit. Ja. Jag tycker liksom... Kom igen. Kliv ja. ur tandlådan. Ja, det är lugnt. Ja. Mm. Som tur var så klacken tog det på rätt sätt. Även om de hade provocerat lite under matchen. Det ska man som klack. Mm. Så, så sjöng de lovsånger till Köping istället. Och lät honom vara. Och folk på läktaren garvade bara. Men... Vibs. Men Det här är så typiskt ja, med Svibs problem. Det man har läst i alla fall, jag är inte så insatt i det kan vi lite erkänna mm. på, på det sätt som många av er inneband du är intresserade lyssnare. Men tyst nu, sluta där. Långsammare <laughs> jag, jag kan nu. Ja, <laughs> men, eh, men alltså, har man ett problem att, att eh, man är illa omtutt ute i Västmanland, man har svårt att få folks sympatier. Och så har man ett sånt där, ett läge och visa upp en bra innebandy match. Men så avslutar man med att skämma ut sig fullständigt. Ja. I och för sig är det bara en enskilda spelaren som gör det. Men ändå, det är så jävla klantigt så jag finner inte ord för det. Ja, alltså nummer tre är ju Janni Montila som faktiskt gjorde sig. Jag tror att det är hans första match för året. Alltså men ja, han okay. är ju en av de här veteranerna som har spelat i SSL och så vidare. Ja, och det, det är extra löjligt med tanke på att han, jag vet inte hur gammal han är. Men han var ju, 30 plus tror jag. Ja, är man, är man så gammal då ska man ha så mycket rutin att man mm. inte gör sådana här barnsliga grejer. Det, mm. Klubba är skrevet liksom. Ja, nej, 10 ja. Tio matchers avstäng ryckar podcasten på. <laughs> ja, <laughs> i alla fall li, lite böter på det också. Lite böter. Var ska de tillfalla då för ja, De ska tillfalla på ett bra sätt. Jag inte var, men... Vem ska inte det men... IBFs lagkryssning. Till exempel. Som du ska åka med på, Kristoffer. Ah, ja. Ja det stämmer. Jansson är ju alltså sitter ju här inte bara i egenskap av hockeyspekt. Du är även innebandy involverad i och med att du är materialförvaltare i ett, i ett juniorlag i Köpings innebandyförening och vi ska avsluta säsongen genom att åka på en kryssning och där blir Jansson med. Det ska ju bli kul Jansson. Det ska bli mycket spännande och mycket roligt. Vad ser du mest fram emot på båten? Jag ser fram emot att få träffa damlaget och känna dem lite närmare och Ja, sitter inte i vägen heller, ja, där sitter heller. Jag, jag måste få fråga en grej där Man har ju sett på Facebook att jag har stått med Dansbandskungar på Åland Sverige Lars Kristers de, de stora grabbarna Jag måste ringa Karina, den där låten eller? Nej, jag, jag, jag vet inte Karina med Lars Kristers ja. ja. Så jag undrar bara om Du har kollat upp om den och dansband På den här båten Jag har kollat upp lite men Jag har ju det en orkester Som ska spela dagen efter men jag vet inte Om de ska spela på dagen eller på kvällen har du en egen orkester? Ja, det verkar som det. Det står på hemsidan på Bot. Hemsidan alltså. Ja, ah, du har en egen orkester? Ja, jag har en egen orkester. Janssons orkester heter det. Okej. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Ja, okay. Jag hoppas att det inte <laughs> resteras på dagen. Ja, <laughs> Okej, han har på orkester och lite låtar och sådär Janne, du vill höra en till låt? Apropå Leksand också som vi var inne på lite tidigare. Stikopärson. Nej, så heter han inte. Stikopär. Ja, men på det. Stikopär Larsson heter han. Ja, men... Och låten den heter Bröder. Då kommer den här Jag har sett allting förut Så låt det bli ett lyckligt slut. Och det finns inga vackra soldater Så för dig och förfallna kamrater säljer oss och dig När vi står det där var alltså Leksandslåten Bröder med Stick och Per Larsson. Och eh, den man finns det lite kul att säga om. Han eh, brukar ta sin gitarr varje sommar. Jag tror det är en gitarr, jag har inte kollat upp det. Och gå långa sträckor. Ibland annat har han gått Dalkarsleden från eh, någonstans i Dalarna till Stockholm. Till Fotsas. Alltså. Så att, eh, det är en man som gillar att traska. Och eh, apropå det, Kristoffer, så har du ett litet sommarprojekt på gång. Ja, det stämmer. Jag ska gå och nämligen härifrån till Västerås. Härifrån är alltså Forumköping. Börjar eh, gången här? Den börjar från Sjölegatan. gatan. Där vi är ett hem, Där vi även har... Ja. Ja, och sen biljardhallen i källaren, ja, va? Hur, hur har du tänkt att lägga upp där? Alltså, ska du, hur lång, alltså, det är fyra mil, enkel, eller? Tar du bussen hem, eller? Ja, men vi tar tåget hem. Ja. Har du... Alltså, vill du gå själv, eller vill du... Ja, jag håller med lite folk. Snacka skit på vägen dit, och... Kanske stanna och grilla på vägen, Nej, ingen sånt där. Eller? Hur långt tid beräknar yes. du att det här kommer att ta? Fyra mil per fot. Du har ju det ja. här innan och skrytit om några genvägar. Ja, ja, ja. Jag, jag gissar ju på en sju, åtta, nio timmar igen. Och jag... Mm. Vad jag det tycker. sitter väl inte. på det. Ett mindre, ett mindre vas, eller ett vasalopp rent mm. tidsmässigt. Ja. Blir det någon blåbärsropa i tärrum som Vad, med, vad, vad packar du med dig då i massäcken? Ja, skinksmörgås och varm choklad, vet du. Varm choklad mitt i stekande sommar? Ja, men... Eller en kall kanske. Helt, är, är på svenska en pilsner alltså. Ja. En eller två. Eh, tre <laughs> ja. ja, vissa han ska, han ska inte gå hem. <laughs> vissa har ju som eh, jag liksom i skogen annars. Vad sa du? Han kommer jag kom annars vingla i skogen annars. <laughs> ja, exakt. Vissa har ju som sommarprojekt Att typ bygga sommarstugor eller snickra på altan lite grann eller något sånt liksom. Men du du går helt enkelt. Ja, jag vill göra en liten kopia på Robert Aspberg och Ert Fylking. Mm, det är mm. när de gick från nys till jappa yes, där. För prostatacancer. Har du någon förmån eller bara för att lossa som weight? Ja, det... Må bra helt jag enkelt bra. Ja. Och om du får... Vad ska vi säga Om man vill gå med Jansson Det här kan bli ett väldigt spännande projekt Vi utlå många skratt ja, det, det är nästan så att man funderar på att gå med själv Jag tror faktiskt att jag Jag kommer att gå med ja. men en kamera i högsta hugg givetvis ja. Ja, eh, Jansson, hur ska man göra om man vill gå med dig på den här det, Ni kontaktar som sagt Björn, Dan eller Jimmy Ja, men då ska vi försöka lägga upp någon liten flik på på och Sport där vi liksom... Vi, by, vi bygger ett sidospår på Janssons lilla åker. Ja, men det tycker jag vi kan göra. Det, det säger vi då, då, Jansson. Då får Eventu du inte banga nu. Nej, här. Eventuellt starta med en Facebookgrupp också. Ja. ja, lägg till Jansson på Facebook. Det tycker jag alla borde göra faktiskt. Ja, men Jansson, du har väl nästan alla? Jag har runt den över 320 stycken, så lite fler kan väl komma med. Mm. Hur många vill du se tåga iväg mot Västerås då? Det är så många som möjligt som vill gå med. Och då är det bra skor, bra skor. myggstift, bra klädsel mm. och ett glatt humör. Ja. Ett glatt humör är oerhört viktigt. Yes. Mm. Men då ja. går vi mest i skogen alltså. Nej, vi går på vägen här på gamla vägen. Gamla vägen? Ja, ja okej. Okay. Mungtopsvägen alltså. För vi i och Ja, grej. precis. Ja. Kan man ta lite, lite färdkost, stanna på en pizzeria i Kålbäck kanske? Ja, Klämma en Nej, vi ska inte klämma någon mat sånt där, där. Nej, nej, nej. Det ska gå i nyttighetens jag Yes. Eh, jajamän, apropå såna här små gångprojekt så finns det ett av eh, än så länge betydligt allvarlig, allvarligare slag där... Allvarligare karaktär låter ju bättre. Ja, vi, vi köper det. Det är i alla fall bandyprofilen Mattias Bissen Larsson som ska ha en brainwalk i helgen mm. och samla in pengar till hjärnforskningen så sök gärna på evenemanget på Facebook om du vill veta mer och vara med och stödja det. Mm. Det är mycket viktigare än det som ska försöka styra här, men ja, vi, Jansson blir säkert kul. Ja, vi uppmuntrar båda men nu är det brainwalken som är som är next up and coming så ja, gå in och kolla på det. Mm. Och eh, vi byter väl ämne mm. för att det är så att Johannes Skoglund har bestämt sig för att spela i Köping FF Breaking News här i helgen. Eh, det var där... du som har flör, eller? Nej det lade KFF faktiskt upp på sin, okay. eller FF upp på sin hemsida. Var är Tord som skribent eller? Ja han skrev faktiskt att jag har kommit, över, kommit överens med Johannes tyckte jag var lite okay. Det brukar stå att klubben har kommit överens. Det, det med, låter ju old mer... fashion. Ja det, man, det brukar vara lite mer ödmjukt men här var det rakt på sak och, mm. och i ärlighetens tecken. Så Tord har alltså kommit överens med Johannes Johannes vill eh, signa papprena och komma hem till FF och det enda som, som fattas är att ÖSK väljer att släppa honom. Så att, eh, det blir en jätteförstärkning om, om det nu går i lås, vilket förmodligen kommer att göra. Eh, FF får en kvalitetsmittfältare av rang Avrang. och eh, de breddar truppen, vilket de behöver i ja, verkligen behöver. Så att, äh, det, det blir givetvis en bra värvning. Det, det kan vem som helst. Alltså chock, analysera fram. Chock ett här det är att, att sallet man kan välja att gå tillbaka till KFF. Det tycker jag bara det, Tycker jag är liksom anmärkningsvärt. Och chock två är att det är en ren övergång och inte en utlåning det handlar om. Det, vad säger du som är mest liksom fotbolls. Är det en rejäl så att säga ändring av ambitionsnivå från hans sida eller är det bara, är det liksom svågepolitik med tanke på att hans farsa är tränare och de sitter lite skitigt till, eller vad är det? Vad är det? Ja, det kan nog vara en blandning. Han, han vet ju att, går han tillbaka till FF så har han en given plats i startelvan och mm. eh, han fick inte lira speciellt mycket alls i ÖSK under fjolåret så att han vill nog hitta spelglädjen och... Mm. Eh, han kan vara borta redan till sommaren man andra ord. Nej, jag vet inte. Mm. Det, det, det är ett kontrakt som kommer signas och det kommer givetvis vara ekonomi med i Mm. bilden. Så att eh, om man ska sticka så är det ju FF som, som får förhandla till sin en eh, övergångssumma på den. Mm. Men eh, det, det är jag är lite förvånad över att han hade anbud från högre serier. hade hade kunnat bli mm. det superettan exempelvis. Mm. Men nu väljer jag gå ner ända till division 3. Som är sjukt långt steg. Ja, eh, frågan är ju varför. Mm. Han har visserligen både sin farsa och brorsa i klubben. Eh, så man... Känner till allt där. Vet vad han får. Vet att han garanterar en spelplats och... Eh, han får förmodligen ett bra kontrakt också, mm. det skulle jag gissa på. Mm. Men... Ja, alltså jag tycker framförallt i fotboll är det, när man, när man väl är på en sån nivå som allsvenskan där det är, viss, där det är en viss eh, ekonomi med i bilden. Nu ska vi inte gå in på vad Johannes Skoglund tjänar där, men det är, det är betydande pengar helt enkelt. Hade det varit liksom den sporten jag representerar inom... Cita citationstecken som mm. David, David Heinze Heinz Eriksson hälsar istället för, som jag har sagt, situationstecken. Citationstecken så där det inte finns några pengarna i bilden då har man kanske gjort, där handlar det om det här super, liksom, om man går till högsta serien det äventyret det liksom, är att sitta på en buss till Umeå hela helgen eh, få spö av dalen med 5-6 och åka hem igen eh, och liksom, jobba på lager under veckan men att man är, som fotbollsspelare har liksom, betydligt ja. bättre liksom, ekonomiskt. Stället. Glider upp på morgonen och tränar, mm. lirar lite tv-spel med Alejandro Bedoya på eftermiddagen och mm. har det allmänt lökigt mm. kan man ju tänka men, sig i alla fall. Ja nej, men jag förstår ju, har man gjort innebandygrejen så, så, och vänder hem så har man ju ändå gjort innebandygrejen när man tjänar ingenting rent ekonomiskt medan man i, i fotboll det är en profession att man kan leva på sin grej, därför tycker jag att det här är lite anmärkningsvärt ja, och som här, frågan är bra där är för skolens, alltså, <coughs> som, som ett karriärsdrag för mm. hur, hur stora chanser har han på att komma upp sig igen han kommer förmodligen inte komma tillbaka till ÖSK om han väljer att gå tillbaka. Nej. Och hur är chanserna på att bli värvad till en uh, större klubb om ambi ambitionerna nu finns för att göra det? Nej, men, ja. Det kan man ju tycka är väldigt märkligt. Jag tror ju att då måste ju först uh, FF ta steget upp i, i finrummet. Återigen inom citationstecken som jag tycker Division 2 är. Uh, för att uh, Division 3 är väl knappast något skyltfönster att tala om. Nej men uh, Eller? det var väl ändå därifrån... Uh, ha det hyfsad koll på honom eh, helt, helt avsides här är det inte Men det är givetvis en jätteskillnad på tvåan och trean Jonsson vill också ha lite vatten Vi häller upp Ja eh. Men, så, men, eh, det är väl helt klart veckans grej Inom lokalfotbollen Det är det ju definitivt eh, Och eh, alltså jätteförstärkning för KFF Som innan det här mm. såg ut som ett eh, mitt, Alltså nästan Mittenlag men, måste jag säga håller väl högdivision 3-klass Men det, det, truppen är ganska tunn ja. Och så vidare och, eh, nu har man kanske seriens bästa in i mitt fält utan att ja. ha så bra koll på de andra. Men ni, Johannes Skoglund och Micke Gustafsson på mitten det är, det är svårt att snicka upp något bättre. Nej, det känns ju som att jag hade ju från min sida som extrem åskådare och Södra som lokala favoriter. liksom alltså Att komma högst inför den här säsongen. Det känns som att den balansen ändras lite nu till KFFs fördel. Nu sitter jag på Christian Borell-vis. Christian Borell som är ruggit sjön skönexpert som brukar vara med i Svenska Fans Eurotalk och jag använder väldigt mycket kroppsspråk, och sitter där och dära på händerna när jag ser att mm. balansen rubbas. Men ännu, än inte sista ordet sagt på värvningsfronten från mm. något av laget. Just nu, jag tycker nog att FF ser bättre ut, men tipset, det får vänta. Mm. Till, ja, det slutgiltiga tipset får vänta, som man förmodligen kommer publicera i bloggform innan serien drar igång. Mm. Mm, men så är vi inne på lokal fotboll, Kristoffer. Vad är din relation till den? Relation, relation. Jag vet inte hur jag, ut... jag, jag ska uttrycka det, men... Du lirar eh, fotbollmanager ibland med eh, Köping FF. Ja, men det går inte så jävla bra med det. Hur känns det då, Peter Tony Andersson från start? När du, liksom, för det är väl han som är tränare? Äh, han, han finns i Sandviken. Ja, nu igen. Men... Ja, Okej, okay. du har uppdaterat med patcher ja. och sånt. Ja, ja. Är det Tommy Jonsson, målvakt IBF, som hjälpte med det? Det är Tom Jonsson som har hjälpt mig med det. Med patcherna? Ja. Mm. Följer du lokala fotboll i någon annan form? Nej, jag följer inte lokal fotboll men allsvenskan. Ja, just det. Och, där vi har en hel del lokala inslag. Ja, och det passar ju bra att ditt favoritlag är AIK, för ja. de flesta lokala inslagen är där. I form av Daniel Gustafsson som nu förmodligen får chansen i den allsvenska truppen. Och även ff bekantingen Tete Bangoura som gjorde ett snyggt Bisakleta-mål mot ÖSK tidigare på försäsongen. Eh, vad säger du om de två spelarna? Ja, det är... Tete är på FF är en riktigt bra skicklig spelare som... Ja. Han bjuder, man, han bjuder på allt. Man, man vill, en mamma vill ha i starten. En ja. Han enkelt, football manager. Ja, jo, det, är så, det ska man ju lätt ha. Mitt, alltså, mm. När jag tänker på Jansson och managers så... Äh, Björn, du hade ett projekt här för ett par år sedan väl. När vi körde... Någon form av stor fm sparning tror jag Ja, alla, vi var ö väl nätet. 12-13 pers mm -hmm. totalt var. Mm. Den, den närmaste jag kommer att fastna i online-trender tror jag <laughs> Men äh, här spelet var inte så väl utvecklat då, Så att äh, ett par månader in i, i säsongen så, På spelet så alltså, orkar man inte för det gick ganska sakta ja, Grundfelet var väl att Alexander Jarska hade tagit ett bad eh, och, och inte tryckte på fortsätt Så inte tryckte på fortsätt Så vi satt och lackade sönder så Allt stannade upp allt stannade, Men med ett par just roliga incidenter från den Eh, rundan var ju att Kristoffer Jansson här, han coachade ju Juventus och, och, och, och värvade in James Keen och Anders Svensson Och petade Del Piero till förmån för Keen det var väl någon, eh, Svensson var, gick in som Svensson playmaker var, han, direkt han, Svensson var ju bäst av alla <laughs> värvingar, det störde ja, nog En annan av våra kompisar var Roma då som mötte Jansson i premiären Torsk med 2-0 Mot Jansson, då. James Keen och Anders Svensson målskytter och Svensson avgör med ett solomål från mitten <laughs> Det är nog mitt det bästa det min minne Jo, oh, exakt Det stämmer, själv var jag Milan och kom åt Ett par riktigt bra deals på den där, det var synd att vi inte Fortsatte, är det något liknande ja. du får starta upp här i Ja, det, tiden? Det, det, jag vet, det, det kanske går bättre Att lira på de nyare varianterna Men där stod du på toppen om mannskarriär Jansson Det ja. kan du vara överens om ja, det mm. eh, Daniel Gustafsson glömde vi när jag vet inte så mycket om grabben. Om DG som man kallar Ja, jag lägger över bollen till dig Björn. Du kan väl nog lite mer om mm. Karn. Ja, det gör jag säkert. Han är på väg att slå sig in i AIKs trupp här. Eller har, det, har väl gjort det. Kommer få förtroende av nya tränaren Andreas Alm. Och gör det bra. Men, men det absolut roligaste med honom, det var ju Daniel Kristianssons blogg ja, eh, Expressen-reporten Daniel Kristiansson disco skulle göra en research på Daniel Gustafsson Och gick in på Wikipedia Var på någon hade gjort en ändring mitt i den seriösa Löpande texten eh, Där det stod att Daniel Gustafsson är för övrigt Känd för sin otroligt stora penis Enligt Leif Lokit Olsson så ska han vara väl Välhängd som en häst Ja det är sjukt ja, det är... Även om det är ruskigt barnsligt Så är det ju ganska kul ja. Det är riktigt kul men han, han ser ut att gå en bra säsong till mötes av de rapporter man har fått på försäsongen. Så vi får väl se nu när allsvenskan kickar igång. Jag har ju inte lidat med, uh, med honom? Jo, nej, inte mot honom har jag ganska mycket tidigare. Och senast har jag med honom en gång. Det var i, uh, i en fotsallturnering. En kval till uh, DMSM eller, eller någonting med uh, Ullby gymnasiet. Tony Andersson coacha och det, det gick inte som Tony önskade, om man så säger. Det gick obra. <laughs> ja, vi åkte ut mot något risigt i gäng efter att ha lett matchen och tappat totalt. Så att, eh, det var väl det. Gustafsson kan man väl nämna förhoppningsvis bättre utomhus än inomhuset. Det är han. Liten diss från den där klubblommorna. En så djurlig passning med andra ord. Upp till bevis nu DG i den här säsongen. Så du menar alltså att han är bättre än dig på fotboll alltså? Han spelar all svenska Jag spelar division 6. Du får tolka som du är. tolkar du det Jansson? Nej jag tolkar ingenting. Om man säger Vem har du helst vara på Manager? Björn eller Daniel DG Gustafson? DG är lätt. Du kommer inte ihåg den gamla sparningen. Där jag gjorde mig själv hade 20 i princip allt. Ja, men, det var ju fusk i för Det är så mycket fusk som det kan bli. Ja. Men det är inte så fusk som NCB använder när han spelar Football manager Han säger innan varje match. Och sen har man väl förlorar matchen, då, då lådar han om dem. och kör igen helt enkelt. Så... så skulle jag förresten vilja ha gjort mot Vib. När vi ledde med 2-0 där, då skulle jag vilja ha en save-knapp uppe i högra hörnet. Trycka på den, sen efter matchen bara låda om och kör igen. Ja, oh, eh, och eh, vi, vi traskar väl vidare Vi ska ha en låt eh, här igen Vi fortsätter på Gå spåret va? Jag som oh. ska ut och gå Bissen ska ut och gå, vi går väl ut och gå Och alltså. förra veckan spelade vi Dire Straits Och vi fortsätter på det med Så här kommer Walk of Life Ja, där var vi alltså ute och gick med Dire Straits Och Tom, som Tom Hjälte brukar säga Man kan gå långt om man har bra skor Och bra skor hoppas vi att Nancy Sinatra har För att de skor, de är faktiskt gjorda för att gå These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days, these boots are gonna walk all over you Ja, det var alltså Nancy Sinatra med These Boots are made for walking Vi sitter här och trivs, det har vi gjort i ungefär 40 minuter med Mång fanset. Kristoffer Jansson, hur tycker du det har gått idag Jansson? Jag tycker det har fungerat väldigt bra Det har varit väldigt kul att få vara här mm. Ja, det har varit väldigt kul att vara med i också Och på sant Steve Merchant maner måste jag fråga dig Om det, den här medverkan har broddat din mind likt Carl Pilkingtons resor Det har den faktiskt Det har den Uh, ja Finns det nog mer som vad, vad missar du ogärna Under veckan som kommer Eller i helgen Tips oss lite. Vad händer i ditt liv härnäst Härnäst oh, ja, du. Sportligt Sportsligt Eller Oavsett uh, Är något du ser fram emot Nej Vad skulle du tippa på uh, Som kommer härnäst då? Det vet jag faktiskt inte Det brukar bara komma fram med något Jag brukar ju på svenska spel Och Ganska lite. Och sen sticker du ner till kiosken? Ja, och sen kör vi direkt. Men du är ingen liksom stor internettippar utan du vill ha bongen ja, nu, i din hand. Det enkelt. brukar bli lite ibland via nätet. och annars blir det. Bli... Men kan det inte vara lite... Jag hörde en rolig grej eh, på ett program som heter räk för oss ett par år sedan. att Det är coolare att ha en vanlig liksom, telefon. För där när man blir arg på någon så kan man slänga på luren riktigt ordentligt. Istället för en mobiltelefon som man bara stå och trycka av. Liksom. Kan det inte vara så att när det går åt helvete med lappen att det är en softkänsla bara knuggla ihop och slänga in i väggen? Jag tycker det känns lite onödigt med den saken. han ja, min ju bara. Ja, hur går det i ärlighetens namn? Har du några tips till alla, alla spelare där ute som, som väntar på det det liksom det liksom stora klippet? Kolla upp statistiken hur det har gått för de lagen tidigare. Och innan, gör tvärtom. Ja, in, innan ni lägger spelet. Och sen... Kör ni bara. På... <laughs> okay. Är det något lag du känner han de här tippar alltid på de förlorar bara? Nej, det är så många lag som förlorar och vinner ibland. Är det något lag som du har lite, ett extra gott att öga till när det gäller spelandet? lulehockey hockey. Luleå hockey tippar alltid på? Ja. Mm, det är bra. Kan du inte känna så här ibland att när jag tippar emot dem och de förlorar då blir jag glad oavsett? Nej, jag, jag kan inte tippa emot dem. Det går inte. Nej, okej. Okay. Det skulle inte du heller kunna göra. Nej, jag tippar inte på Luleå faktiskt. Det, det kanske, ja. är, det kanske, är dags, det kanske är dags att du börjar göra det. Ja, av princip så tippar jag inte på det. Ja, men vi har väl inte så mycket mer här från forum. Det, ska vi köra denna klassiska? Räcka upp handen om ni har mer. Jon Meländes du har ingen mer att tillägga här, eller? Nej, bara det att det var extremt kul att ha Jansson var i studien. Inte bara på telefon som jag haft tidigare. Ja, ja bra låtval också från Jansson. Det mm. tackar vi för. Mm. Jajamän, men då tar vi och tackar, tackar för oss nu. Kommer det två podcasts eh, ganska nära varandra? Om man säger den här och förra. Det ska inte bli bortskämda med. Utan vi Nej. kanske låter oss. Vi vet inte. Vi får se. Vi, hörs när vi Fortsätt hörs läsa vloggarna också. Allihopa av dem. Släng gärna in en kommentar då då också. Det är alltid kul. Ja, tack och hej. Lepas dig.